Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju u Sektor 3, emisiju o civilnom društvu. Današnja tema nam je radionica Aktivni građani koju British Council organizira u Centru za mlade Grabrik. A gošća je Rosana Besednik iz British council -a. Dobro večer. Dobro večer. Prije nego što ćemo predstaviti i samu radionicu i British Council, malo ćemo porazgovarati sa samim polaznicima radionice koji će nam reći kako im se sve skupa Sviđa koliko mogu iskoristiti ono što su naučili tijekom radionica i koliko mogu primijeniti na svoj daljnji rad. Pa se onda čujemo evo, za par minuta. Koliko ste zadovoljni sadržajem edukacija? Dobro su smišljene, dosta su dinamične radi se uvijek nekakva nova tema koja prati tu cijelu priču aktivnog građanstva. I... Moram reći da sam izrazica zadovoljan dosadašnjim predavanjima i edukacijama koje smo dobili, s obzirom da su i nekakve poznate i usavršene metode, a i neke nove metode prikazane, tako da sve što smo do sada naučili sigurno ću koristiti u daljnjem radu. Što će vam biti najkorisnije u daljnjem radu od ovoga što ste naučili tijekom radionice? Mislim da najkorisnije će biti sami kontakti s ovim drugim ljudima koji sam novim projektima koje ćemo aplicirati i, i, i raditi unutar te dvije županije, odnosno naše Karlovačke i sisusko no, Najinteresantnije je što smo upoznali jedni druge i upoznali smo nove ljude sa novim iskustvima, a sa novim iskustvima se može puno toga naučiti i sami voditelji i moderatori i njihova iskustva i način predavanja nam puno pomažu i u planiranju naših projekata i u stjecanju novih znanja. Najkorisnije će biti iskustva edukatora koje su nam direktno prenesili iz ostalih zajednica koje su već radilni, tako da se to direktno može primijeniti u zajednici u kojoj jesmo, a sada nismo imali takve načine. Imate li već neke konkretne ideje za buduće aktivnosti? Pa ima, razvijaju se razne razne ideje, što oko volonterskih kampova, što oko nekih radionica za djecu, parlonica, edukacije i ostalih stvari. Znači, planuje izgradnja izviđačkog kampa kampa, sklopu jednog projekta koje smo prije napravili i sad bi željeli u sklopu tog projekta napraviti znači, izviđački kamp gdje bi znači, se povezali sa skautskim pokretima u Europi. I onda bi na taj način bila to nekakva europska integracija mladih iz naše sredine sa mladima u Europi. To nam je želja. a naravno imamo još puno puno ideja. I puno nekih kratkih malih radionica sa mladima, pa ćemo to organizirati u društvu sa ovdje ljudima kojima smo već na ove dvije sesije zajedno. Upravo danas na jednoj od sesija se izrodila neka ideja što ćemo probati provesti direktno u svojoj zajednici na način da pokušamo podići društveni i kulturni život u, u svoj organizaciji. Imate li već neke konkretne ideje za buduće aktivnosti? Pa ja se inače bavim suvremenim plesom. Pa je sama ideja i obrazovanje u suvremenom plesu u gradu Karlovcu širaju u Republici Hrvatskoj, prezentacija to polaznicima tečaja, ali i samo neformalno obrazovanje, ne samo polaznika tečaja, već i građanstva. Konkretno planiramo projekte. A, jedan od najvećih projekata vezan je uz Međunarodni dan plesa 29. 29.4. i pokretanje festivala suvremenog plesa međunarodnog karaktera u gradu Karlovcu. Čuli ste šta kažu polaznici radionice, aktivni građani koje British Council organizira u Centru za mlade grab -rik? Tu je sa i dalje gospođa Rosana Besednik iz British council -a. Još jednom dobar večer. Možete li ukratko reći što je British Council malo predstaviti, o čemu se uopće radi? British Council je nevladina udruga iz Velike Britanije i mi smo zapravo kulturno predstavništvo u jedinju ovdje u Hrvatskoj. British Council je osnovan u Hrvatskoj 1946. godine tako da zapravo godinu obilježavamo 65 godina našeg djelovanja u Hrvatskoj. Područja kojima se mi bavimo su kultura, obrazovanje, engleski jezik i društvo. Znači, ono što je nama bitno, to je povezati Hrvatsku i Veliku Britaniju posebno sa naglaskom na na ove segmente koje sam sada e, spomenula. Ono što nam je tako bitno to je to da surađujemo sa hrvatskim partnerima, znači da projekte ne radimo sami, nego da zaista radimo one projekte za koje imaju potrebe i interese i koje možemo ostvariti u suradnji sa partnerima iz Hrvatske. O kojim se projektima radim? Na kojim područjima? Projekti koje radimo su uglavnom iz područja obrazovanja, unapređenja civilnog društva, pomoć pristup, Hrvatske pristupanju u Europskoj uniji. Ono konkretno na čemu ja radim to su projekti koji se bave civilnim društvom, koji se bave znanošću i umjetnošću. Konkretno sada u Hrvatskoj imamo nekoliko projekata, možda bi bilo najzanimljivije naravno spomenuti ovaj aktivni građan koji se zbiva od, odvija na području Karlovačke i Sisaško-Mostavačke županje ali možda isto tako da spomenem projekt koji se bavi e, unapređenjem i razvojem društvenog poduzetništva e, koji je isto tako dosta, dosta bitan za civilno društvo koje u sura, radimo u suradnji sa Zakladom za razvoj civilnog društva i sa Uredom za udruge Republike Hrvatske. E, projekt Aktivni građani isto tako radimo u partnerstvu. Naš glavni partner je Mreža mladi Hrvatske Projekt se paralelno odvija u 20 zemalja u Europi i još u nekoliko e, zemalja u svijetu. Mi smo odlučili ove godine, odnosno ovaj prvi ciklus projekta provoditi e, na području Karlovačke i Sisačko-Moslovačke e, županije, e, s time da želimo e, kroz neke ljude koji prolaze kroz ovaj trening što više angažirati e, civilno društvo, odnosno građane, da jednostavno aktivno sudjeluju u razvoju e, svojih zajednica, a u isto vrijeme im pružiti mogućnost kroz našu mrežu da upoznaju što više ljudi, odnosno neki moto našeg projekta je dijelu lokalno, povedu se globalno. Pa želimo namiravati konkretno postići sa aktivnim građanima i koliko ste opće zadovoljni interesom polaznika u Karlovci? Ono što smo mi napravili to je da smo mi željeli uh, pronaći ljude kojima je ovaj projekt zanimljiv i koji se nalaze u njemu i znači ljude koji zapravo u isto vrijeme organiziraju odgovaraju ciljima našeg projekta. Tako da smo mi, pošto smo učili raditi prve godine u ovoj dvije županije, mi smo zapravo e, postali poziv e, za ljude, pozvali ljude da nam se prijave na ovaj projekt. Mi smo e, projekt zapravo popularizirali suradnjem sa, sa institucijama u ovoj dvije županije, održali smo neke uvodne, uvodno predstavljanje projekta i nakon toga smo e, zapravo zamolili potencijalne sudionike da nam se jave. Nakon jedne e, selekcije koju smo obavili na, na temelju e, prijava koje smo dobili, mi smo organizirali jednu uvodnu radionicu gdje smo pozvali sudionike jer ono što smo zapravo željeli je da ljudi vidljive da li to neki način rada koji njima odgovara. A isto tako, bilo nam je bitno da prora da pokušamo pronaći one ljude koji bi najviše odgovarali u na našem projektu. Ono što bi željela napomenuti to je da ljudi koji sada su u ovom projektu su zapravo ljudi za kojim se mi nadamo i koje smo zapravo birali tako da oni imaju neki potencijal prenijeti Um, to što su ovdje, možemo reći naučili, ali zapravo možda nek, više neke ne znanje, neke vještine koje su ovdje ili stekli ili, ili ih možda već imali ali su se zapravo možda aktivirali svoje šire zajednici. Znači da je jedan od tih važnih kriterija bio neki tek potencijal koji netko ima za rad u zajednici i znači za širenje, um, širenje um, svog aktivizma dalje. E, tako da imamo jednu vrlo šaroliku grupu ljudi, to je ljudi koji su aktivni u ciljnom sektoru pa do zaista ima dosta ljudi koji su aktivni u školama. Mi smo ovaj vikim održavamo e, drugi modul e, tog našeg treninga koji će biti ukupno tri i onako ono što već sad čujemo od e, sudjenika je zapravo vrlo, vrlo pozitivno, ljudi se e, povezuju iako su možda geografski vrlo blizu, e, Jednostavno do sada neke suradnje nije bilo, tako da nam je onako vrlo zanimljivo zapravo slušati stvari koje su se već počele događati, neka, neka, neke, neke suradnje koje su se počeli uspostavljati, um, tako da mogu reći da smo, da smo jako zadovoljni.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 Rekli ste da ove radionice u Karlosu provode treneri iz mreže mladih Hrvatske. Kako ste došli do mreže mladih, kako ste to pokrenuli i ostvarili suradnju s njima? Pa se mrežu mogli smo surađivali još na jednom prijašnjem projektu koji je koji se zava Međukulturalni navigatori, odnosno trenerica iz mreže Ana Marija Sočo je isto tako bila trenerica za taj projekt, tako da pošto smo odlučili, e, pošto nam se činilo da je zapravo e, bilo dobro staviti naglasak na ovoj prvoj godini projekt ovdje na aktivizam mladih, mreža je zapravo bila e, jedan onako vrlo, vrlo logičan e, partner. Um, tako da um, mislim da, da to dobro ide. Ono što je um, zapravo bitno spomenuti, da jako mi kažemo da se odvija trening. Koristimo riječ trening i da, prolaze se neke stvari, no međutim ono što je zapravo naglasak i na tome kad mi Očekujem da ti ljudi, da kažem, idu u svoje zajednice i da rade sa drugim ljudima. Znači, više je to kao nekakav poticaj za veći aktivizam, a ne neki ono, organizirani skup znanja ili vještina. Znači, ono što nam je bitno to je kako ljudi što bolje potaknuti i da oni mogu izaći van i opet angažirati veći broj ljudi koji bi mogu jednostavno malim koracima mijenjati stvari na bolje u svojim zajednicama. Evo, rekli ste e, trening ili poticaj, e, pa možete sad malo, Predočiti slušateljima koji ne znaju o čemu se radi, kako izgledaju te radionice, kako su zamišljene? Pa kao prvo mislim da ima ovako dosta puno smjeha i, i zabave i kroz neke da kažemo, igre koje ljudi mogu kasnije upotrebiti kad rade, sa, kada, kada rade da li sa mladima u svojoj zajednici ili, ili sa, sa nekim drugim. Um, zapravo osvijestiti, osvijestiti neke stvari. Ono što želimo osvijestiti to je kolika je, recimo, ne znam, moć pojedinica, Tko e, su ti ljudi koji donose odluke u društvu, kako mi možemo na te odluke e, djelovati, što to zapravo znači biti aktivni građanin, e, dakle, sve neke, onako, male stvari, ali kojima želimo potaknuti ljude da jednostavno uvide e, koliku moć oni kao pojedinac, koliko, koliko moć svatko od nas zapravo ima i kako tu Moć u suradnji sa drugima uh, upotrijebiti za dobro naše zajednice. Ako sam dobro razumijela, uči se iz neke već primjera iz prakse ili ne radi se o nekim eks-katedra predavanjima. Ne, daleko od toga, ako što se nekla puno, puno smijeha, zapravo čak bih rekla i, i igre i možda su te neke situacije nekim ljudima već poznate ili te neke vježbe poznate, ali sve je zapravo... Uh, u svrhu boljeg povezivanja grupe ljudi koje dolazi na taj trening, znači da oni bolje upoznaju jedne druge, da im dama mogućnost da razgovaraju, da razgovaraju nekim konkretnim situacijama, kako stvarno mogu nešto promijeniti, koje su to stvari koje bi oni mogli promijeniti, kako bi mogli djelovati. Um, eto, dakle, ne, nikakva predavanja, um, kažem, naglasak je zaista na tome da, da, da osvijestimo um, moć koju mi imamo. Znači, prvo se, se bavimo namo kao pojedincima, zapravo da bavimo se drugima bavimo se, bavimo se zajednicama kojima djelujemo. Učili polaznici sami neke konkretne vještine tipa zagovaranja, odnosa s javnošću, komunikacija, suradnje ili rada sa medijima? O čemu se konkretno radimo? Dakle, nemamo da bi sad neko, da bismo sad imali jednu točnu sesiju posvećenu dakle, da biste vi lako treba konstruirati vaš prestrelis ili tako nešto. Znači, nemamo na, na takav način, govorimo i o radu na projektima i kako je najbolje Sastaviti neki projekt i što znači koji su to elementi nekog uspješnog projekta, dakle, ima, ima i takvih stvari. Um, ali kažem, naglasak je zapravo zaista na tome koliko mi možemo konkretnim nekim akcijama promijeniti stvari. I zapravo već onako izuzetno evo, ja sam slušala primjeru. Jedna kolegica polaznice koja je organizirala božični sajam, koja je našla dovoljno snage energije da ide onako od vrata do vrata, da angažira ljude u svojoj zajednici kaže da mi možemo nešto napraviti, mi možemo napraviti neke, neke pozitivne promjene. Dvije škole koje se povezuju, dakle, ne znam, jedna profesorica iz jedne škole radi jako dobro radionice o nasilju, neko drugi radi nešto drugo. Znači, jednostavno povezivanje povezivanje ljudi koji već jesu aktivni, dakle svi ljudi koji jesu došli na to radionice oni već jesu aktivni građani. Ali ono što smo im željeli ovim pomoći da budu, da budu još aktivni, željeli smo im pomoći da, da se lakše povezu sa ljudima koji su im tu blizu, a ono što je tako izuzetno važan element ovog projekta to su zapravo i povezivanje sa ljudima e, izvan Hrvatske. E, m, m, možda bi bilo dobro, iako to možda bilo bolje napomenuti na početku, ovaj naš projekt ima tri dijela. Jedan dio su ovi trenizi, odnosno te radionice koje se, koje se odvijaju ovdje. E, drugi dio e, projekta su e, međunarodne suradnje. Koje isto tako ćemo organizirati, a treći dio su projekti koji se odvijaju lokalnim zajednicama. Znači, polaznici naših projekta imaju mogućnost putem web platforme, ali isto tako i uživo surađivati sa jednom zajednicom u Velikoj Britaniji. E, dakle, organizirat ćemo i fizičku posjetu, znači da e, ljudi iz Velsa i te zajednice dođu e, ovamo, ali isto tako znači da ljudi koji su na projektu mogu otići tamo. Znači, Omogućujemo im da se povežu, da konkretno vide kako neko drugi rade, kako neke druge institucije rade. Isto tako je bitno to da ljudi iz svih ovih 20 europskih zemalja, ali isto tako i ostalih uh, zemalja gdje British Council provodi ovaj projekt, uh, jednostavno su zajedno na toj web platformi aktivni građani i mogu uh, komunicirati jedni s drugima, mogu govoriti o nekim svojim problemima, o svojim postignućima i tako da se nadamo da, da širimo tu neku mrežu aktivnih građana. Um, projekti... Na trećem modulu koji će biti za koji mjesec dana ćemo više se baviti projektima. Ono što nam je dakle, cilj, to su konkretno neke stvari koje se zbivaju u zajednju. Vrtiš će osigurati um, neka inicijalna sredstva za neke od tih projekata i nadamo se da će... Um, drugi isto tako pronaći načina da nađu sredstva da li u svojim lokalnim zajednicama ili nekim drugim pozivama gdje mogu aplicirati da mogu zaista potaknuti i promijeniti neke stvari to može biti zaista nešto na prvi pogled malo ali ništa nije malo ako se ako se stvarno ljudi koji žive na nekom području povežuju i ako postignu neke, neke pozitivne promjene Hej, praj Tomber sur la planète, musique, pas de, de tête, une envie de faire la fête. Ils ont choisi le milieu artistique pour délirer tout balancer, sans être plus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 Les mélodis oser, pour ainsi les engager, on veut se distinguer C'est Tapasca Tapasca Partager des moments, complicité le pouvoir C'est flatter de retenir de pouvoir d'éliversance contenir C'est notre soin et on l'assume Yo, rude boy, c'était pas un bad boy, na no Sam navesti neke primjere projekata iz ovih neke od zemalja, dakle rekli smo 20 zemalja uključuju u cijeli ovaj projekt kako može izgledati taj neki mali projektić u jednoj lokalnoj pa neki mali projekt može biti evo, dakle, dakle zapravo kažemo ovom priješnjem projektu koji smo imali međukulturalni navigatori, dio tog projekta je da su se um, grupa mladih ljudi neki, se, neki su završili um, da li fiziku, kemiju ili neke druge uh, prirodne predmete neki su se, ne znam, bavili novinarstvom i tako su zapravo odlučili da će ići u Vukovar i pokušati um, raditi radionice uh, kojima će popularizirati i znanost sa djecom iz srvetskih i srpskih škola koje su naime potpuno segregirane i zapravo uopće ne dolaze u dotice jedni s drugima. To je recimo jedna vrsta tog projekta, ono, upravo ovaj vikend su oni isto tako u Vukovaru i rade održavaju svoju drugu radionicu. Znači oni koriste vrlo jednostavne zabavne eksperimente da djeci približe znanost, sve skupa što znanost zapravo nosi, ali da se zapravo djeca druže zajedno i možda ono, komuniciraju po prvi puta. To je jedan od trih projekata, drugi projekt je bio, zapravo isto tako se bavi obrazovanjem, jedna kolegica je radila projekti radionice sa nastavnicima o tome da kako zapravo da ljudi koji rade u školama budu podrška jedni drugima da, da budu jednostavno um, jači kako mogu naprijediti rad u svojim školama. Um, nakon toga je jedna konferencija gdje su se ti pozitivni primjeri iz prakse, iz prakse prikazivali. U Splitu bi trebao ići projekt um, dakle to su iz tog prekladnog um, jednačnog projekta među navigatori o povezivanju um, raznih um, vjerskih zajednica tako da za na neki način otvorena vrata tako da možda malo bolje upoznamo jedni druge. Evo, to su neki, neki primjeri tih projekata, a što će zapravo ovi naši aktivni građani smisliti i htjeti predložiti, to ćemo tek vidjeti. To ćemo vidjeti za nekih, možda, mjesec, dva. Prilično različita područja. Evo. Konkretno, konkretno je projekt, dakle, zapravo svi ljudi koji su na ovome, koji, koji su u ovom projektu radi s mladima. A sada, da li će to biti projekt koji će biti, ne znam, možda su sa nekim starečkim domom, koji će biti to da, ne znam, djeca urede sama um, u svom naselju um, neki park, da se odvijaju neke. Radi neke ekološke aktivnosti, to zapravo na neki način je, je sporedno. Bitno je ono što je, je značajno u toj zajednici što će na neki način potaknuti neku promjenu. Zbog toga, je, zbog toga pokušavamo raditi nasvještavanom toga ko su ti ljudi koji dolose odluke, na koje odluke možemo mi utjecati, kako možemo na te odluke utjecati, Znači, to, i takvim stvarima se zapravo dosta bavimo u projeku. Bilo je danas onako vrlo, vrlo zanimljivo na radionici jer smo jedna grupa ljudi je imala zadatak da ništa ne govori. Bilo je troje ljudi koji su imali zadatak um, u ime neke grupe ljudi donijeti neku odluku. Recimo, uopće nije palo na pamet konzultirati tu grupu ljudi u čije ime su oni donosili odluke. Tako da je to zanimljivo da napravo na, neko, na, na vlastite kože iskusi kako kak se uglavnom ponašaju ljudi kad su, kad su na vlasti. A to je da... Sada neka baza. Neki ne neki ne konzultira čak ali da li i baza na potrebu i naviku govoriti i komunicirati. Tako da, na neki način smo svi kad bi rekla, krivi. Ne možemo samo reći ja ovi na vlasti, nego to je odgovornost svakog od nas da zapravo e, cijelo vrijeme djeluje. Nažalost na to je to ukorijenjeno u našem narodu ne djelovati koji su na vlasti ti odlučuju. Ta, ta, to je ta, ono što mi želimo, to je ono što mi želimo promijeniti. Znači, nije stvar samo da li djelujemo na te ljude koji su na vlasti, nego da djelujemo da će na, na običnim građanima i to da budu aktivni i da na neki način potiču oni koji su na vlasti da te odluke koje oni donose budu što bolje, što relevantnije. Oni to isto tako ne mogu znati ako im mi ne, ne pomažemo da tako kažemo, ako mi nismo aktivni u tom procesu. Radite li sa donositeljima odluka, lokalnim vlastima, vlastima na nekoj gradskim, županijskim razinama ili čak na višim razinama. Ovo je, ovo je zapravo prva godina koji smo projekt sada počeli ovako provjeti u Hrvatskoj, tako da to je definitivno nešto što bi bilo jako dobro. Mi smo e, pozivali i poticali ljude i iz gradskih struktura, dakle ja mislim da bi bila jedna idealna grupa dio ljudi koji su iz jedne zajednice, dakle, govorimo o geografskoj zajednice možda koji rade u edukaciji, dio koji rade u nevladimnim udrugama, um, privredni neki subjekti i nekakva lokalna uprava. Mislim da bi tek tada zapravo zaista moglo se nešto stvarno, stvarno promijeniti. Ali evo, ispalo je da zapravo uglavnom imamo um, sudionike koji su iz civilnog sektora i iz edukacije. Imamo jednog... Um, aktiviste na političkoj stranci i tako to jest tako zanimljivo mislim iskustvo koliko ljudi su onako protiv političkih stranaka i da zapravo mogu ovako dosta do, doznati kako zapravo taj strančki život funkcionira na jedno ono, puno puno niže razini a ne one koje svi mi obično vidimo u saboru i tako. Rekli ste da ste zadovoljni radom ovako dosta u ovoj grupi pa e, imate li već naznake nekih konkretnih akcija u Karlovcu, Karolačkoj županiji? E, ne, nemamo. Nismo, nismo, nismo o tome razgovarali. smo upravo danas zapravo u e, podijelili te formulare za, za projekte. Tako da ovo je, e, dakle, oni su sad točno na polovici tog svog treninga. Tako da je to zapravo možda još e, i malo rano. No, mičujem, ono što se zbiva, to su već te neke neke suradnje. Ljudi odlaze... E, na posao jednik u drugih, ono što smo željeli to je da se što bolje upoznali, da vide kako ko radi. Dogovaraju se te neke, ne znam, radionice, nekako radi u Centru za mlade, će ići pokazati, raditi u neku školu, održati neke radionice. Ili tako. Dakle, imamo to povezivanje koje nam je zapravo dosta bitno. I sad ispada, što mi je onako vrlo zanimljivo, da recimo suradnja između nevladinog sektora. I um, škola nije baš najbolja, iako su zapravo fizički vrlo vrlo blizu, tako da to ono što me zanimljivo da se već sada dešava, da zapravo imamo puno više povezivanja između nastavnika, ljudi koji su zaista aktivni u svojim školama, koji rade puno i puno više nego samo ono što je um, njihova, njihova obaveza, njihova satnica, um, koji su pravi onako volonteri. Um, i povezuju se zapravo sa, sa udrugama, možda jednostavno i nisu znali šta ko su skupa radi tako da mislim, čim da je to onako vrlo, vrlo zanimljivo. Ko je razlog tome Ovo ovdje konkretno, Karolsa? Pa ja mislim, zapravo je situacija takva, da mi živimo nekakve ono, jednostavno vrlo ubrzane živote, da se svi pokušavamo poloviti ono što se skupa trebamo, poslovne obaveze, za obitelji i tako, i... Da jednostavno možda idemo nekom kolotečnom i da možda ovakvi projekti ja se nadam da će tu kolo uspjeti bare malo onako protresti. E, ne mislim da će svi početi sad surađivati sa svima, ali možda će se neke, neke dobre stvari, možda će se neke dobre stvari dogoditi. Mislim da je situacija takva zapravo suda. Zapravo svuda što da bi nadam se zapravo u nekim manjim sredinama bi to čini mi ipak trebalo biti lakše i možda se ljudi bolje poznaju, e, tako da. da. Mislim da bi to trebalo biti možda malo lakše ostvarivati nego ako gledamo na nekog globalne rezini nekih velikih gradova onda... Segregacija u društvu još puno jača. I zdam da je studijski posjet koji će biti nekako na ovome drugi element da. ovoga projekta može otkriti neke modele dobre prakse. Pretpostavljam da je to u Velikoj Britaniji, odnosno rekli ste u Walesu, na nekoj višoj razini, suradnja, između organizacija. Mislim da situacija nigdje nije idealna. Ono što je sad vrlo zanimljivo, što se zbio u Velikoj Britaniji, ne znam ako, ako baš je slušao da je izdani, dakle, bilo je izuzetno velikih e, rezova u budžetu, tako da e, dolazi zapravo do jedne velike promjene u samom društvu i britanska sadašnja vlada nekako misli da će taj civilni sektor zapravo jako puno toga izniti na svojim e, leđima još tako dakle, imaju taj neki koncept Big Society kako će to sve skupa funkcionirati to zapravo još niko ne zna ljudi iz civilnog sektora su poprlično skeptični ali zapravo ono pokušaće jer jednostavno financiranje koje, koje vlada daje da li na državnoj ili na lokalnoj razini je stahovito srezano tako da zapravo um, se oni nadje da će civilni sektor preuzeti puno puno više od toga što je, nego što je do sada radio Dakle, kažem, ima puno onako i skepse, i puno, puno strahova kod toga kako će funkcionirati, no međutim, to je pristup koji je vlada odlučila uzeti, najde jednostavno moraju smanjiti taj proračunski deficit koji imaju. Tako da je, kako bi rekla, svijet koji je bio do sada je, je bio jedan, a zapravo sada britansko društvo ulazi u proces velikih transformacija. I isto tako će biti zapravo zanimljivo vidjeti što se događa. Ja biš samo napomenula da uz tu um, suradnju i zapravo razmjenu koju imamo sa tom određenom zajednicom u Velikoj Britaniji, British Council je osigurao um, sredstva um, preko projekta Leonardo. Kućanja koji smo dobili preko Agencije za mobilnost i programa EU i da će putem tog programa desetak ljudi koji sudjeluju su na ovom treningu imati mogućnost otići na dvjedne, um, dvjedan, a ta ću mi se znači dva tjedna jedna organizacija s kojima smo se dogovorili, te neke organizacije su iz Velike Britanije, imamo, Švedske, imamo i Slovačke. Dakle, da tako da isto tako. To neki resident program. Da, znači oni mogu jednostavno otići na dva tjedna u jednu od tih organizacija s kojima smo mi e, sklopili dogovor i moći vidjeti što ti ljudi rade, kako ti ljudi rade, tako da e, mislim da je to još jedan dodatni, dodatni poticaj e, za, za sudionike našeg projekta. Možemo se samo ponadati da, da će evo, dobra znanja donijeti i pokupiti iz tih posjeta. Ja vjerujem da će njihovi domaće nismo tako moće puno toga naučiti o nama i o Hrvatskoj i o njihovim zajednicama iz kojih dolaze. Znači uvijek ono što mi vjerujemo da je, da je ta razmjena obustrano, obustrano korisna. Možete sad usporediti nevladin sektor u Velikoj Britaniji i Hrvatskoj? Pa je izuzetno velika. Ono što je um, dosta značajno, to je volontiranje. To je zapravo ljudi koji imaju puno ljudi koji imaju naviku davati. Znači, normalno je da vi dajete neki dio vaših ne, ne, ne, ne, nešto što imate, da li u, u, u neki charity ili tako nešto. Znači, um, to je ono što, što kod nas mislim da do te mjere još nije razvijeno. Ono što je isto tako izuzetno akti razvijeno je to društveno poduzetništvo, socijalno poduzetništvo kojim se bave dobrim dijelom udruge civilnog društva, ali i puno jednostavno poslovnih subjekata koji um, rade na tom principu da rade, da se bave nečim što je korisno za njihovu zajednicu. Um, mi smo imali, ja sam bila na služsku posjeti gdje je bilo onako vrlo, vrlo impresivno vidjeti jednog čovjeka koji je uh, sljep i koji je rekao ja nisam mogao naći posao, i onda sam ja odlučio sam sebi stvoriti posao, otvorio jednu firmu koja se bavi cateringom i on zapošljava ljude koji su slijepi i slabovidni. Oni su tako -nako vrlo okrutno kaže, da, ali ako meni dođe netko u firmu ko ne može raditi, ako ta osoba ne funkcionira u mojoj kuhinji, ja tu osobu moram otpustiti iz dva razloga. Zbog toga što ja radim na tržištu, ja moram biti konkurentan, a osim toga, možema ima neko drugi koji ima isto taj problem i koji može raditi. On jednostavno funkcionira na tržišnim principima i kao takav mora, mora preživljavati na tom tržištu. Mislim da kod nas je to nešto što zaista tek treba zaživjeti i tu mislim da zaista Hrvatska može puno toga korisnotno učiti od Velike Britanije. Ili ne znam, vrlo uspješnih restorana koji uzimaju mlade ljude koji bi inače možda bili na ulici kružaju neku praksu, treningu, tim restoranima, ti mladi ljudi mogu na svoj životopisa staviti nešto i zapravo postoje puno konkurentniji na tržištu rada. Znači ima takvih uh, vrlo korisnih uh, primjera gdje ljudi ne rade samo za, za svoju dobrobit, za svoju korist, nego jednostavno smatraju da imaju nešto ponuditi i za napraviti za, za širu zajednicu. Ne bi sad mogla baš ona kako bi rekla, povlačiti neke paralele, ali zaista ima puno korisnih, puno inspirativnih uh, primjera. I nadamo se zapravo da, da će ta možda neka inspiracija biti nešto što će možda dosta ljudi moće potaknuti na, na neke stvari. Evo sad za sam kraj, na koji način planirate mjeriti uspješnost ovih svih radionica po završetku ovoga trećeg elementa? Ti projekti su neke konkretne stvari. Dakle, to bi bila prava, prava mjera da li se zaista nešto, nešto zbiva u društvu. Jedna možda tih projekti koje ćemo mi pomoći potaknuti nekim sredstvima koje možemo u to uložiti, ali zapravo su projekti koji se on odbijali neovisno od nas. To je neka prava, prava mjera uspjeha ovog projekta i to je ono što zapravo namjeravamo polaznike kontaktirati nakon što prođe ovaj trening, vidjeti su, što su postigli, vidjeti neke konkretne promjene da, da li su se dešavali u nekim zajednicama. Ja vjerujem da će polaznici Karlovačkih radionica dobiti dobra znanja, dobra informacija, da će napraviti dobre projekte i da će bar malo pomaknuti stvar sa ove točke gdje smo danas. Pesna zapravo da će dobiti inspiraciju. Eto, da će dobiti inspiraciju, da će dobiti možda jednu grupu ljudi koja će im biti podrška, jer mislim zapravo da ih nekih, ono, kad pripada zapravo nije to sad ništa revolucijno, ništa toliko novo, ali više to zapravo povezivanje grupe ljudi koja onako može dobiti neku, neku novu snagu i može e, nakon toga zajednički djelovati. Puno vam hvala. Hvala vam. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večeras. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom u 20 sati. Ljep pozdrav i doslušanja. Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Tutti solti.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 di 160 operai, calpestata dai padroni del lavoro. Per quanto ancora le catene della morte terranno legata alla nostra giustizia, quante vite ancora marciranno dietro le...